Nem tehetett mást, mint hogy hagyja magát lefülelni az SS-tiszt nagy megelégedésére. A tiszt és két SS-őr kiterelte a bűnöst a táborból, keresztül több más létesítményen, még a főkapuhoz nem értek. Artur áthaladta hírhet Arbeit macht frei felirat alatt. A gondolat, hogy a munka felszabadít, nagyon közel állt a mácik szívéhez.